Баркас, спалаючи зближався до моторошного обриву, падати в пропад. Коли вас розтопилась крига, стала як повітря, але у вас на ногах були скелі, викроєні в вигляді черевиків. І вся постать обкривавлена крізь намотані бенти. Розлігся крик, жили леденіли від нього, і вмить видиво згасло. Яскравилась одна подробиця, її потім назву. А ви, на клепарда, височили на лівому березі, він був мряковинний і згущувався без перерви, давлячи груди. Простягли руку вхопити смолоскип, що несла на кризі напроти водоспаду жовта птиця, але при обриві згубила огонь. Тоді берег сам в собі почав ламатися, мов обвал гори. Видно було тільки вашу кишеню і в ній 64 центи, а коло ніг скалки від домашньої люстри, що впала сьогодні і розбилась. Подзвоніть додому перевірити». Ви, до Чойса, кривавилися з надірваною фотокарткою дітей. Вхопили помилково вранці, нищивши папери. Зарані, кажу, зневажає Клепард, брехня. Я, одержавши в буфеті здачу 34 центи, нарочито в зовсім порожню кишеню вкинув. Ось вони. Взято гроші на долоню. Числити. Глядіть. Ваші. 25, п'ятак і 4 центи. Поназивав Чойс. Якраз так, підтверджує Клепард. Моя здача. А чому ж три інші? По десять центів. Самому дивно. О, я пригадую, помилився кишенею. Друга була порожня, а в цій з вечора три по десять. Звідки взна злочинець? А ну, дзвоніть додому про люстру. Нагадаю, жінці, я живий. Відійшов до затіненого столу Клепард і накружляв число. Це я. «Все гаразд. Дома як? Нічого? Що? Люстра зірвалась? Цілком розбита? Я скоро приїду». Постояв мовчки, потім підступив до Чойса, понуро велить. «Обдивитись картку? Зайво. Я справді вранці пошкодив», – показує. «Свідки? Нікого сам». «Чи завжди бачиш так?» – з тяжкою прочорністю в позорку Клепард обернувся до в'язні. Рідко, в хоробі або могильно змучений. Ну, мій друг попереджував, нуртуєчись, збирається для нас... Цить, парапсихологія пояснила диво сновидство. Ходім, відпроваджує підручно у студію Брігса і там замикає двері. Про що попереджував? Збирається кара, треба вирвати душу з ланцюга. Ланцюг спільний до трунних заклепок. Хто злютував, вибухаючись, хто звелів знищити непокірного полісмена, а вбивника в могилу скреслив і вину звелів перекласти на музиканта, підкинувши йому в кімнату записник і гаманець. Хто наказав запідозрити рудуватого, ніби зарізав наркомана? Хто підстроював обвинувачення про участь при нападі на банк? Чого булькотиш, як казан, тихо? Я злагодив, але з наказу привида або з його згоди. «Спільний хід справ. Ти біс, і твій зверхник – дияволіст. Я вирвусь, бо спереду край пекла. Музикант спровидів. Вступай рівно, по карнизу грізнішому, ніж на ловитві маніяка», – наставив клепард револьвер під груди підручному. «Що? Така нагорода? Револьвер до серця?» «Ховаю, будь слухняний хлопчик на Золотому березі, забудь марення того!» Почули голос в кімнаті допитів, обидва спішать з мовою до обрігса, що спітніли й витирає лисину. В кабінеті начальника парить, дати свіжу хустку, прибережіться, згодиться в новий порядок. Він зачинився за своїми дверми і перевіряє пристрої, машини йдуть, бо пробуючи їх забув спинити. Почувши крик за стіною, прочинив двері і спостерів, як клепард назлоблюється на в'язні. Обом передзначив катастрофу. А собі що? Теж більшу, смутніє музикант. Забезпечена. Немай руки під місяцем витягти. Гайки загвинчено в мертвий поворот. Ми попередили, різнув Чойс. Тепер сам винен. Схилені до нього погрозно вчіплюються в плечі, а враз Через поріг надхід Комісар Кернет, за ним капітан Волдок та інспектор Меснер